Cuvintele Cuvintele ca lupim îmi dau ocoluri, sau se repet și mrup rup fâșii din carne, ca taurii mugind mă iau în coarne, deasupra mea ca niște ciorvi în stoluri. Dar uneori se apropie să toarne lumina lor în nemplinite goluri, și sună grav, ca din adânci subsoluri, schimbate norgi și naurite goarne. Cuvintele mă răstignesc în cuie, Lung mă străpung coveninoasă țeapă, Și tot cuvintele, ca o cățuie, Întămâiază lacrima sub ploapă, Și mi suntem clare trepte, Suie, în veșnicia care va să-nceapă. 1970.